Частина третя. РИСЬКЕ шосе. Щоденник Галки. 1 квітня 1944 року. Над Естонським берегом Чуцького озера літак намагався обминути прожектори, що обмацували небо. Здалося, що це не промені, а розпечені вогнем мечі, здатні гетью вигорнути з неба літак. Поблизу спалахували у місячному Мар'єві сизі клубочки, то вибухали снаряди. Дугла тримців немов наляканий, набирав висоту, а потім падав, розкидаючи нас по салону. «І це з твоєї рідної землі! От так плюють фріци!» – гукнув пересилючий гуркіт моторів кудрявий. «За кілька хвилин настане вже 2 квітня», – заспокоював його короб. Старший лейтенант Леонід мовчав. В літаку він уперше, і тому пильно придивлявся в до облич товаришів. Заглядав через ілюмінатор вниз. Я тримався за край відкидної лави, на якій сидів, щоб не впасти, бо літак віражував. Коли зону вогню минули, мені подумало, що на цій землі, можливо, працює зараз і група майора Савча. Повітряний корабель, як вилучають пілоти транспортний літак, повернув на південний захід, до Латвії, обминаючи Псков, пащу Пантери з її вогневою міцю. Можливо, наші відомості були враховані командуючим фронтом. І війська не стали штурмувати пащі, а зупинились, щоб згодом обійти її, протаранивши менш укріплені райони, десь між Псковом і Островом. А може розгорнути наступ з Нарвського плацдарму і ударити на південь, на Тарту, а далі на Ризьке шосе, куди й летить десант. Та все це буде потім». А зараз хлопці домовляються, щоб кожен стрибав один за одним, негаючи і миті. І знову супутником нашим був ясний місяць. Як і першого разу в літаку холоду. За бортом дугласа, мабуть, з 25 градусів нижче нуля. Гудуть мотори, з голови не виходять думки про матерів, дівчат і дружин які вже не дочекаються своїх з фронтів Великої війни. І ще перед тим, як востаннє провідати Петра, я написав лист додому, не забувши і про застереження. «Не турбуйтесь, якщо довго не буде листів від мене. Їду в далеке відрядження. Можливо, коли-небудь за мене напише мій командир». Минулий рік був урожайний на враження і хвилювання. Повернулися ми з госпіталю, а Іван Сергійович передав мені листа з домівки. І знову ані слова про Зіну, з якою я дружив з травня 40-го до дня від'їзду на військову службу. Чому мовчить? Де вона? А через місяць і двадцять днів у нас із нею пам'ятний день – Мене вже чотири роки, як ми вперше поцілувалися в яблуневому колгостному саду. Той сад заклали учні нашої школи. Хм, я навіть запам'ятав, які яблуні посадив. Коли складав екзамен за десятий, усі дві тисячі дерев зацвіли. Я цілувався під своєю яблуною. Життя, може я загину а яблуні скоро знову зацвітуть, якщо саду не знищили фашисти. Летіли вже з півтори години. Десь тут у лісах Латвії наш пірс, до якого будемо пришвартовуватися. Ось льотчики подали перший сигнал, засвітили в салоні транспортного літака, хтось із них відчинив двері, хлопці швидко з'юрмались. Пішов! Раптом пролунав вигук командира, який уже падав stortж головою. Я за кудрявом опускались майже на одному рівні